Десятий точний. Це значить, що він завжди придержується точности в житті аж до подробиць. Одинадцятий здоровий. Це значить, що він хоче бути здоровим. Він хоче, щоб ціле молоде українське покоління було здорове. Україна потребує сильних і здорових тілом і духом синів. Тому він в міру можливості правляє та поширює руханку і спорт, не нищить свого здоров'я Живанням отрут, Не п'є, не курить, Ні гулящим життям. У українського націоналіста Велика ідея в серці, Вогонь революційного духу В грудях, Міцні гнучки м'язи, Стелеві нерви, Бистрі соколини зірі слух Та твердий п'ястук. Дванадцяте обережний. Це значить, що він завжди придержується усіх засад конспірації? 44 правила життя українського націоналіста. Невмируща владарна воля української нації, що казала твоїм предкам завоювати світ, водила їх під мури царгороду по заказпі Вислу, здвигнула могутню українську державу. Мечем і плугом зазначувала границі своєї владарності. В боротьбі проти Орд сповняла історичну місію України, що проявлялася в державницьких чинах і творчих замірах великих гетьманів і геніїв, що піднялися з руїни до нового революційного чину і державного будівництва, що посягає тепер владно, по життя і творить могутню епоху українського націоналізму і наказує тобі «Встані, Борись, слухай і вір, здобувай і перемагай, щоб Україна була знов могутня, як колись, і творила нове життя по власній уподобі і по власній волі». Перше, приймай життя як героїчний подвиг і здобувчий чин – Незламної волі та творчої ідеї. Друге, найвищим твоїм законом і твоїм бажанням є воля і ідея нації. Третє, будь гідним виконавцем заповіті великих синів твоєї нації і борись та працюй для великого майбутнього. Четверте, твоїм найбільшим добром і твоєю честю є сила і велич твоєї нації. П'яте – залізна дисципліна супроти ідеї і проводу, і обов'язок праці є твоєю чеснотою. Шосте – пам'ятай, що Україна покликана до творення нового життя, і тому працюй для її могутності і розвитку. Сьоме – плекай духа, волі і творчости, неси всюди ідею правди України, і закріплюй в житті її історичну місію. Восьме. Твоєю найбільшою любов'ю є українська нація, а твоїми братами – всі члени української національної спільноти. Дев'яте. Будь вірний ідеї нації на життя і смерть, і не здавайся, хоч би проти тебе був увесь світ. Десяте. Красуй радість життя, бачай, у невпинному стремлінні на вершини духу, ідеї і чину. Одинадцяте, могутній Бог, княгині Ольги і Володимира Великого, жадає від тебе не сліз, ані милосердя, чи пасивного роздумування, але мужності і активного життя. Дванадцяте, знай, що найкраще віддаси Богові почесть через націю, та в ім'я нації чинною любов'ю до України, сворою моралю борця та творця вільного державного життя. Тринадцяте – здобувай знання, що допоможе тобі опонувати світ і життя, піднести Україну і перемогти ворогів. Чотирнадцяте – будь свідомий того, що ти є співвідповідальний за долю цілої нації». Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба. Дитинство Степана Бандери Степан Бандера народився 1 січня 1909 року в селі Старий Угринів, тепер Калузький район Івано-Франківської області,